Страж держить у волохатій руці книжку. Рука схожа на руки перевертнів із голівудських фільмів чи з українських казок про вурдалаків. Чужий голос неприємно лунає в голові. Так, розмовляти в голосі з собою – одне діло, а думати от так різноголосо у своїй голові – інше. Нічого звикнеш», – відповідає зневажливо почвара. Обличчя стража не видно під величезним каптуром, Та валіни і не виникає ніякого бажання зазирнути під нього. Тут із думками слід бути дуже обережним читається вона як відкрита книга. Несподівано почвара простягає волохату лапу і торкається пальцем її футболки. О, то ти з характерників? Жінка характерниця це вперше. Настрій брамника моментально змінюється. З й роздратування втікають із голосу її співрозмовника, натомість з'являються навіть нотки поваги. Слухаю тебе, людино, та що прийшла від чужого сонця. Хм. Та що прийшла від сонця? Так і від нього гарно звучить, як і характерниця. А чому біні? Але обережно тут із думками, Аліно. Голос, що попереджає не її і навіть не почвари, він звучить ніби з неї, з боку сонячного сплетіння, де висить сила землі. Про це вона подумає пізніше. Я прийшла за ним, Аліна показує рукою в бік каменів, що бовиніють у променях чорного сонця. Він тобі хто? Голос істоти звучить байдуже. Коханий. Хм, трохи дивний вибір. Не замало для твоєї сили знатися зі зрадниками? Він порушив присягу дану вічності і. Пропусти мене, вперто веде Аліна. Куди на суд? Роздратування повертається до брамника. Який ще суд? Він мій, і я його заберу звідси, сердито думає Аліна. Не забереш, бо не увійдеш. Зрештою, для чого він тобі, слабка людина? Клятвовідступник. Вічності цього не зрозуміти, спокійно відповідає Аліна. Я прийшла за ним. І або піду разом з ним, або тут залишусь. Хочеш посперечатися з вічністю? Звучить сердито в голові. Та навіть коли ти пройдеш мої двері, там будуть іще одні, іще, а вертати назад, звідти ніхто не вертав. Дорога в один бік. Я ще можу дозволити тобі повернутися, вийти, через повагу до твоїх предків. Байдуже, відмикай. Майже кричить на почвару Аліна. Швидко вона освоїлася з балаканиною в голові. Не кричи, людино, та що прийшла від чужого сонця, бо не все так просто, спокійно відповідає почвара. Він. Стає перед нею, піднімає руки вгору і скидає з себе каптур. Господи, у голові пролопотіли образи єгипетських сфінксів-грифонів. То був справжнісінький живий мінотавр, страховисько з бичачою головою. Мінотавр? Ха-ха-ха, сміх нагадує бичаче ревіння. Я один із чотирьох, я брамник. Почвара бере в руки книгу і дивиться уважно в неї. Тільки тепер Аліна бачить, що то не книга, бо в ній чітко відзеркалюється бичача пика. Це дзеркало. Аліна врешті розуміє, хто перед нею. Один зі стражів чистилища, таки воротар. Радий, що врешті зрозуміла. Де ти і хто я? Відгадаєш загадку? Підеш далі. Загадка перша. Що тримає землю? У моїх руках дзеркало правди. Якщо відповідь правдива, ми це відразу побачимо. Що ж тримає землю? Він жде. Так, до дідька закони Всесвіту, тяжіння і фізики. Раптом вона згадує. Як просто. Це ж із давньої української літератури. Це з неї. Висока вода, впевнено, випалює Аліна і дивиться в дзеркало. Там замість бичачої морди з'являється бурхлива вода, а в її хвилях поважно пливе жовтий кит. От тобі шпаргалка. Хтось їй тут допомагає, бо істота, схоже, бачить тільки воду. Проходь та, що прийшла від чужого сонця, доброзичливо говорить почвара, поважно простягаючи руку перед собою долоною до догори, запрошуючи заходити. На останок порада, менше зайвих думок. Тут нічого не втаїш перед вічністю. Будь чесною. Аліна робить крок вперед, невидимій двері відчинено. Перед нею нова істота, також у срібному балахоні, зі вкритою каптуром головою. Вітає тебе, людино, ту, що прийшла від чужого сонця, говорить у голові голос більш лагідний та спокійний, ніж у попереднього співрозмовника. Однак глузливі нотки ледь чутно бринять у голові після сказаного почварою. Пошта тут працює добре, вже всі знають, хто вона. Проява в руках тримає дві кульки. У правій чорну, у лівій білу. Руки-лапи такі ж волохаті, як і у попереднього стража. Аліна озирається назад, хоче глянути ще раз на першого брамника і подякувати. Порожньо нікого. Так і має бути. Двері знову замкнено. Давай далі, говорить впевнено дівчина. Почвара стає перед Аліною, скидає з голови каптор. Ну для чого вони це роблять? З капторами легше мати справу. Під каптором голова мавпи. Схожа на одну з тих розумних мавп із планети мав Простягни руки долонями вгору, наказує брамник. Аліна чимно виконує наказ. Мавпа вкладає її у долоні кульки, чорну і білу. Даси вірну відповідь, відчуєш. Що тримає камінь? Чотири золотих кити? Без роздумів випалює дівчина. Ти певна? Розчаровано веде страж. Це ж не магічне число, людина. У вас не магічне. Чотири кити, чітко карбуючи кожне слово, промовляє Аліна. Відчуває, що білий камінь у правиці стає теплим, і в голові з'являється видово річки, у якій купаються золоті кити. Раптом та річка зачинає палати. Ось і друга підказка. Швиденько жене від себе це видово заховує. Аліна віддає кульки по чварі. Та майже розчаровано промовляє. Ти знала відповідь. Хмуровидок кривляється мавпа, забираючи свої камені. Аліна мовчки заходить у наступні двері. Вона вже так близько. Може, добре розглядіти, як між каменями сидить людина і труситься, дрібно, від холоду чи страху. Ще трішки, коханий. Вітаю тебе та, що прийшла від чужого сонця. Вже звичне вітання, хрипучий голос істоти в голові. Почвара у звичному срібному балахоні у каптурі цього разу з рахівницею в волохатих руках. І тобі не хворіти. Прошу наступну загадку, спокійнісінько відповідає Аліна. Почвара скидає каптур. З рохкання Аліна вже догадалася, що там кабан. Він держить перед собою рахівницю. Рахівниця дивна на вигляд, чотирикутна рама, поперечні металеві струни, а на них людські дрібні кістки. Не кісточки пластикові, а справжні кістки. Моторошно трішки лінії від побаченого. Та тут це не дивина. Під ногами також кістки. Під ноги дівчина старається не дивитися. Кістки почвара ставлять посередині рамки. Ні в один бік вони не перехиляються. Що тримає китів золотих? Вогняна ріка, відповідає впевнено Аліна і кістки з рахівниці дощем сипляться додолу, лягаючи на землю дивним орнаментом. Аліна впізнає малюнок. Почвара під ноги не дивиться, лише на неї. Проходь далі! У голосі кабана немає іронії чи жалю, він тільки виконує свою роботу. Аліна вже зовсім поруч, вона, здається, навіть чує стуки цежкового серця. Ще один брамник у срібному плащі заступає дорогу, тримаючи в руках суві із пергаменту. Останній, вона в тому впевнена, бо чотири – число магічне. Аліна дивиться на почвару без боязні, впевнено. Очевидячки, ту впевненість відчуває істота, бо муркає майже ніжним, але підступним голоском Вітаю тебе, людино. Ту що прийшла від чужого сонця. Загадка остання, однак найважча. Але то не кішка під каптуром, ні. Надто легко. Готова. Аліна киває головою. Воротар скидає каптур. Так і є. Це тигр. В овечій шкурі жартує сама із собою. Стражник здає, що не почув. Він трішки розчарований. До нього ще ніхто не добирався, а якщо таки траплялося, то вже й забулося. Є над чим замислитись. Загадка четверта. Що тримає вогонь? Дуб залізний, сперед віку посажений, а коріння його на силі божій стоїть. Тигр Муркоче майже привітно. Проходь, людина, та, що прийшла від чужого сонця. Проходь, і хай буде доброю до тебе вічність.